Događaj koji praznujemo, evo svovo vrijeme od Vaskrsa, pa evo i danas, pa do Pedesetnice, ako dobro budemo primili svete poruke, ako srcem budemo usvojili sve te događaje, to će biti vječno naše radovanje. Jer i je događaj takav, i dar je takav, od vječnoga nama da i mi budemo vječno radosni. A do te radosti i takvu radost možemo primiti, evo upravo novakav ovakav način, sa našom majkom crkvom, praznujući događaj koji se tiču našeg gospoda. Danas praznujemo veliki događaj Hristovog vaznesenja. I okvir u tog praznika naša radost se prenosi iz vremena i iz prostora u velike visine prenosi se i u vječnost. Zato što Gospod naš onaj koji se vaznosi, evo prevazidje, veliki problem smrti, otvori veliki prostor vječnosti i nas uvede u njega. Ja čuli smo u ovim stihirama, Kako se angel izadiviše tom čudesnom prizoru da se ljudska priroda, koja je duboko potonula u ad i u adsku tamu, evo zahvaljujući Hristovom ovaploćenju, smrti, silasku ad, vaskrsenju, evo je kroz vaznesenje uznešena iznad angelske prirode. Je zaista veliki događaj, velika čast i velika radost broći se. S tim što do nje nije, bogako doći. Velika je pa traži i velike duše, velika srca, velike, čiste i osvećene sasude, jer ta radost mijomirisna, mirotočiva Ne može da uđe u zaprljano, u zauzeto, sujetom i strastima, nego se daje i nudi onima koji se trude da srce ispune tim mirom, tim mirisom i tom i takom radošću, blagodatnom i vječnom. Ima i danas, braću i sese, takvih sasuda zato to crkva i nudi. Jer da nema, ne bi bilo ni ovog praznika, ne bi bilo ni ove mogućnosti da se radujemo. Tako da sigurno i među nama, daj Bože da to bude vezano za sve, ima onih kojima je ta radost potrebna i koji žude za njom. Da se raduju ne bilo čemu i ne bilo kome, nego da se raduju gospodu I ne na bilo koji način, nego konkretno o voploćenom Bogu njegovom stradanju, jer mi se radujemo Božijem stradanju, i se radujemo Božijem umiranju, mi se radujemo Božijoj smrti, jer se radujemo i Božijem vaskrsenju. Pa onda ne samo vaskrsenju, nego i Božijem vaznesenju, paćemo se radovati Ispunjenju obećanja, gospodine, da će nam poslati duha utješitelja, duha istine, duha svetog, koji skroz tamo duboko u vječnosti od oca ishodi i u vrijeme ulazi preobražavajući ga i sve nas preobražavajući iz prolaznih u neprolazna i vječno blažana bića. Ima, braćo i sestre, na našoj iz zemlji jedno mjesto, jedan prostor u kome se sve to ozbiljno shvata. I to već vjekovima. Počevši od onog trenutka kad je ona koja je rodila Boga nagazila na taj prostor pa mu dala poseban blagoslov evo od ovog našeg vijeka gdje se duše raduju gospodu. Gdje se na pravi način gdje se ove teme oko kojih se i mi na ovim prostorima okupljaju i tamo, braću i sese, isiču kao glavne, kao vrhovne gdje se taj ниво crkve održava zahvaljujući nivou i održavanju nivoa prazničnog raspoloženja a praznično raspoloženje i ниво Prazničnog raspoloženja naše crkve nije mali, braći i sestre. On je neuporedivo iznad nivoa praznovanja ovoga svijeta. On je skroz gore na nadnebesnim visinama prestova slave očele. Se čije desne strane sjedi Bog naš, spasitelj naš Isus Hristos. I odakle nas blagosilja? Sve blagoslove i blagoslov ove večeri, jer mi smo kroz srhu povezani sa tim visinama, mi smo dobili sa tih visinat brza veza koju postižemo kroz hram i kroz molitve, kroz sveta bogosluženja. I ima to mjesto Sveta Gora Atonska, na kojoj se dano noćnu i evo već vjekovima... Богу služi kroz molitvu, kroz vrlinu i gdje hramovi zauzimaju posebna mjesta, gdje se sve dešava oko hrama, gdje se manastiri razvijaju oko hrama, gdje se ljudi okreću oko hrama, oko prestola, kao da lete oko prestola slave Božije radujući se gospodu sa strahom i služeći mu sa trepetom. I mi smo, braćo i sestre, osjećajući da nam je potrebna podrška, pomoć i bolja duhovna orijentacija, poželjeli da se zbližimo malo sa Svetom Gorom, iako su naše veze sa njom organske, Jer je osnivač ili jedan od utemeljivača naše crkve, Svetih Sava, bio svetogorsko čado, duhovno. Sveta Gora i Majka Božja su ga na Svetoj Gori preporodili i od njega učinili svetitelja ravnoapostolnog formata. Tako da smo svi mi vezani za Svetu Goru, mada smo zaboravili te vez. Pa smo u ovo naše vrijeme, osjetili smo potrebu da se povežemo sa njom, koliko budemo mogli, koliko nam Bog i Majka Božja pomognu. Pa smo uz blagoslov našeg arhijereja, mitropolita Amfilohija, osnovali unutar naše crkve jedno društvo, prijatelja Svete Gore, u onom smislu davljenika koji traže pomoć, Jakši. I sa tim blagoslovom i osjetili smo da majka Božja voli to što se sjećamo Svete Gore, jer se preko Svete Gore i nje sjećamo i svetitelja naši. Pa smo dobili taj blagoslov zaštitnica majka Božja Trojelučica i zaista vrlo brzo za nas iznenađujuće, mada se sve manje I iznenađujemo jer vidimo zaista veliki pokrov presvete bogorodice mnogo više nego što smo mi to uskim srcem mogli da primimo kako ona brine i kako podržava pa su počeli svetogorski oci da nam i dogaze. bio nam je i hilandarski jeromonah dositej pa nam donio blagoslov svetogore manastira hilandara i Bratstva Hilandarskog, i Igumana Hilandarskog, ikonu Bogorodice Troje Ručice. Pa smo ovdje imali okupljanja, pa druženja, pa smo i sami otišli, posjetili svetu goru, tamo bili lijepo, bratski dočekani, i od bratije, a posebno od majke Božije i to nama mnogo znači. A evo i ovih dana, tu je i naš otac, Jeru Jakun sabrat jednog drugog Svetogorskog manastira Grigorijata koji ovdje nije prvi put dolazio i ranije vrlo rado i tamo dočekuje svu našu braću koja posvećuju Svetu Goru presvajući jednu vrlo važnu kariku za nas kojima je Svetogora još uvijek daleka Da priđemo, da se na pravi način povežemo i da je doživimo i koliko je to nama moguće, otkrijemo. Jevo evo i on je, predstavnom bogorodicom, sigurno upućen, i večeras je sa nama. Pa smo ga zamolili, on je to rado prihvatio, da nam se večeras kao brat i kao monah i naše crkve i svete gore... Obrati se jednim slovom, naravno u duhu praznika, a i povezavši ga sa svetogorskom atmosferom, da nam to bude i čestitka i dar gospodnji u ove divne i svijetle i radosne praznične dana. Oče Siluane, bogudarimo na dobrom i bratskom raspoloženju, evo ovdje u okviru hrama Majke Božije na domaćem terenu da pozdraviti i nas i našu braću i sestre u svjetlostivog praznika dragi oče igumane draga bratio ovog, ovog svete obitelji Majke Božije Draga braćo i sestre. Dosad smo govorili Hristos vaskrse, a od večeras Hristos vozne Hristos će Danas na ovaj veliki svečani dan praznika vazenšenja Hristov uoči na večernju službu mogli smo da čujemo veoma fine reči svetih otaca koji su svoje misli pretvorili, pretvorili u pesme molitve koje uznosimo gospodu. Hvala očeg igumona što ste me odostojili da dođem ovde i da mogu da se obratim na ovom svetom mestu i da na ovom, u ovom svetom trenutku kažem nekoliko reći o svetoj gori a pre toga da kažem i nešto o ovom svetom i velikom prazniku Vaznesenje Hristovo, Veselje Spasiteljevo je duboko upisano u našoj ljudskoj priroti još od prvog čovjeka Adama sama reč Vaznesenje je duboko upisana u ljudskoj prirodi pa se i pominje u crkvi govoreći uznesimo svoje molitve uznesi se Gospod na, na krst, uznesi se Gospod na nebo, uznesimo svoje misli i tako dalje. Šta to znači? Kažu sveti oci da to u stvari znači da smo mi prizvani svi da uznosimo sebe odnosno duhovno, da se uznosimo iz ovog materijalnog sveta ka svetu nebeskog Carstva besmrtnosti, besmrtnosti Hristove, ka Hristu. Danas, na današnji praznik, Gospod se vaznao od nebesa, svojom ljudskom prirodom, pre toga postradao na krstu, svojom krvlju osvetio naš, našu grešnu zemlju, da nam sve što nam potrebno za spasenje, vaskrsao, pobedio smrt, dao nam život večni i to osigurao za čitavu večnost svoju ljudsku prirodu, božansku prirodu, uznao na nebo, na nebo. I kaže se u Svetom Evanđelju, kada su videli apostoli kako se Gospod vaznao, oni se vratiše radosni. Zašto su se vratili radosni? Se, a sveti oci nam kažu, zato što su osetili i saznali i videli da je njihova priroda, ljudska naša ljudska priroda, za večnost osigurana u Carstvu Nebeskom, za večnost osigurana u svetosti, u oboženju i slave u slavu. I na to smo svi mi ljudi prizvani od Adama do danas. U stvari i čovek, odnosno na grčkom reč antropos, kažu sveti oci, se prevodi ano tropos, antropos. Ano je na grčkom gore, a tropos je način. Znači, u stvari i sama reč govori gornji način, gornji način, gornje življenje, uznešeno. Sve to Slobodno možemo da povežemo večeras, kao što je otac Igoman rekao, sa svetom Gorom Atonskom, koja je u svojom, u svojom životu duboko kroz vekove osetila to što uči sveta crkva o stradanju, vaskresenju i vaznesenju gospodeg Boga i spasa našega Isla Hrista. Kroz svete ljude, podvižnike, monahe, koji žive Po svetoj gori koji su živeli ostavili živote svoje, prolili suze pokajanja, znoj, truda i tako i sebe uvrstili tamo gde je gospod spas naš osigurao svojom žrtvom, vaskrsenjem i vaznesenjem celom čovečanskom rodu ljudskom beskrtni život. Danas, evo, u čast osnivanja ovo društva, prijatelja Svetogore, koje posebno ima veliki značaj za metropoliju Trnogorsko-Primorsku, jer upravo prvi koji je povezao Mitropolit jeste i sam mitropolit koji je bio u Svetoj gori i jeste i sad u Svetoj gori svojim duhom i svojim svojom molitvom. A evo i ovde ljudi, monasi i oni osnivaju društvo i prijateljstvo u Hristu Svete gore. I otac Rafailo ovde osnivač prijatelja Svete gore pod nazivom Ture Ručica. I to je odličan naziv, jer time sigurno znamo da će on, to društvo i prijateljstvo Svete Gore, biti blagosiljano i podpomagano Majkom Božijom, to je ručicom, ikonom njenom, blagodaću presiti Bogorodice. U Svetoj Gori danas imamo 20 manastira, a slobodno mogu da počnem pre nego što kažem nešto o tim manastirima, kako je u stvari nastala Sveta Gora. Predanje kaže da je Sveta Gora nastala u prvim vekovima, kad još bila presreda Bogorodica na ovoj zemlji, kao što čini se i reče otac Rafailo pre. Ona je tražila od gospoda Isusa Hrista, sina njenog, neko mesto na ovoj zemlji koje bi moglo da bude potpuno njeno, posvećeno njoj i gospod je rekao da ona izabere i kaže predanje da je ona izabar, izabrala mesto goru Aton i jednom prilikom kad je išla da poseti na kipar Lazara četvrodnevno koji je koga je gospod vas kresao iz mrtih Kaže se da je lađa kojom je plovila prestao Bogorodica s svetim Jovanom bogoslovom i s drugim apostolima zbog bure koje je bila na moru prošla posle Kipra i došla do gore Atonske i tu se prestao oduševila to tim mestom i odlučila da to bude posvećeno njoj, odnosno da to bude u njenom zastupništvu. To me, Sveta Gora Atomska je tada bila još mesto gde su bili hramovi idola. Bili su i sami idoli, zbog toga, se, zbog toga je ostalo ime Atus i to je bio jedan idola. I mnogo hramova idolskih I kaže se, kad je prestavog rodica kročila iz lađe, izgazila na mestu, na kopnu Svete Gore, da su svi ti idoli porušeni. Sami od sebe pali. I to je bio znak, aj kako ne bi pali, kad je kročila tu, na tom mestu, presveta, prečista, preblagoslovena Majka Božija koja je nosila u svojoj i rodila Gospoda i Boga spasa istinskog drugolice Svete Trojice, Gospoda Isusa Hrista koja je bila puna blagodati najsvetija posle Boga i kažu da je kaže se da su idoli pali srušili se i takvo je narod koji je tu bio skratio da je došlo neka lice koje je bilo sveto i mnogo se ljudi tu i krstilo. Posle toga su došli na prvo mesto podvržnici Nekolicina, tu se podizavali i da od njih je Sveti Petar Atonski koji se sam podizao isto upućen prestonom Bogorodicom. A najdo ku 1000 godine je Sveti Atanasije Atonski veliki svetitelj osnio osnovo prvi manastir svetu Veliku Lavru, opštežiteljni manastir. Njemu je pomogao tadašnji car bizantski Nikifor Fouka, koji je bio njihov njegovo duhovno čado, i uz njegovu pomoć on je osnio osnovao Sveti manastir Veliku Lavru. Posle toga su osniva osnovani još drugi manastiri i danas imamo 20 svetih manastira svještane obitelji u Svetoj Gori. Osim 20 manastira imamo i 14 skitova. Skitovi to su u stvari, kako bi slobodno mogli da kažemo, monaška sela. Sa selo sa više kuća. Svaka kuća ima jednog ili dva ili tri ili više monaha sa malom crkvicom, a u centru sela, Skita, imamo jedan hram, gde se monasi skupljuju nedeljom i praznikom. Imamo i pustinje u Svetoj gori, i pećine, gde su se monasi potizavali najtežijim načinom života podrižničkog. I sigurno da ih ima i danas, to što je Karuljaka, Psohalivija, koji je još bio video bi to su u stvari na liticama pećinice, gde su se monasi Molili neprestano, podvizavali i uznosili, kao što rekao smo, uznosili svoje molitve Bogu, a sam, kroz molitve i sami sebe predavali pristup i dobijavili blagoslov od Boga. Sve to vaznesenje Hristovo može još da se poveže i povezuje se organski, pragmatično i sa monaškim životom, sa monaškom skimom, odnosno sa monaškim načinom života i u manastiru u pustinji kako god bilo. Prvo, monaške, primanje monaške skime ili monašenja jednog čoveka se povezuje sa, sa raspinjanjem i sa vaskesavanjem sa istim, živim, besmrtnim gospodinim sa Hristom, to jest ono što kaže Sveti Grigorije Bogoslav juči se setovom razapih, a danas se tamo vas sa i tako dalje. I na samoj, u našoj monasa u naškoj skemi imamo izobraženo raspeće sa Hrist Gospodom is Hrista. Au raspeće uvek i nerazdvojivo je i vastersenje Gospoda Isa Hrista, odnosno onog koji se krštava ili monaši ili monašnjoj jeste i drugo kreštenje, kako se kaže u molitvama. Tako da monaci u Svetoj gori kroz i suze počeši sa, sa raspinjanjem sa Hristom, savaskresavaju sa Hristom i sauznoze se sa Hristom i dobivaju i blagodat Duha Svetoga, što je sve jedna ikona živog gospoda Isusa Hrista, koji živi u njima. Tako da, kroz vekove Sveta Gora je to duboko osjetila kroz starce, podrižnike, monahe koji su živeli, molili se i oživljavali u sebi sve ono što crkva proživljava. Možemo još da kažemo da je Sveta Gora i jedna ikona pravoslavne naše crkve, u malom tako da u stvari pravoslavna crkva ima svoju ikonu u Svetoj gori, jel i manastiri koji žive zasebno žive u jedinstvu crkve a i sami sačinjavaju između između sebe jedinstvo nerazdvojivo i žive jedinstvenim životom Zato neprestana molitva koju uznosimo nas i u Svetoj gori, Denija, čine Svetom gorom da je sveta. Presveta Bogorodica je svojom blagoslovenom, svojom blagodeću prisutna u Svetoj gori i to se vidi iz mnogo čuda, odnosno njenih javljanja, u manastirima, u pustinjama, u raznim mestima u Svetoj gori. Još vidimo i na njenim svetim, pravoslovinim ikonama, čudotvornim, kojih ima mnogo, skoro da svaki manastir ima jednu čudotvornu ikonu presvete bogorodice. Hilandar ima, kao što smo rekli. To je ručicu koja je čudotvorna ikona, koja pomaže našem narodu koji dolazi, poklanja se. U drugom manastiru Doheru imamo čudotvornu ikonu brzopomoćnice, koja je isto veoma čudotvorni, sama reč kaže brzopomoćnica, brzo čuje molitve ljudi koji, koji, koji prezivaju njenu pomoć. Imamo dostojno je ikonu u U centru Svete Gore Kareji imamo Porta Itnisu, čuvarku Svete Gore i Manastira Ivirona u Manastiru Ivironu. U Velikoj Lavri imamo više čudotvornih ikona, a još da napomenem da u Svetejoj Lavri imamo i mesta koja su ograđena gde se Presveta Bogorodica javljala Svetom Atanasiju nekoliko puta i Krepila ga i ga svojim prisustvom i obećanjima da će biti uz njega i da će mu pomoći u raznim iskušenjima i tako dalje. U Svetom manastiru, Svet, manastiru Svetog Pavla imamo vidjenje monaha koji su vidjeli da je predstavog rodica pomaže pred slavu, pred, pred nego što je slava bila, ona je čistila prozore, monaha su je vidjeli monahim, kako čisti prozor u crkvi Zbog toga je i promenjeno, sveti Pavel je bio posvećen pre, e, sv. Georgiju, crkve hrame je bio posvećen sv. Georgiju, a posle to premešteno, pa je dan slava manastira Sretenje. Imamo mnogo čudotvornih ikona presvite bogorodice i to jeste naša radost i znamo da presvite bogorodice obitavo u sv. gori. Osim toga imamo vidjenja vidjenja svetih staraca ne o, ne vidjenja koja nisu sigurna ili neka u kojima nabi mogli da imam poverenje već su sveti ljudi kroz vekove koji su živeli tu smirno neznatni u pokajanju u molitvi nisu imali nikakvog nikakvu ideju za sami se, za same sebe za same sebe Bili su smireni, krotki, zbog toga im je Gospod dao blagoslov, pa su i oni viđali svetitelje viđenja dobili utehu Majke Božje, vidjeli samu prestogogorodicu, kao u manastriju Grigorijatu. Smo tore, jednostotinu godina imali sarca Atanasija, koji je tri puta video na dverima prestogogorodicu i pao na kolena, niko drugi ništa nije video osim njega za vreme devete pesme, na jutrnu. I tako, mnogo imamo staraca koji su vidjeli, predstavu u rodicu, vidjeli vidjenja kojim je Gospod slao radi uheteh samih njih, bratja, bratje i naroda. Još možemo da napomenemo čudo koje se dešava u Svetoj gori, to da ljudi koji dolaze u Svetu goru, da se vraćaju drugačije nego što su došli. Ljudi koji se ispovedaju posle ispovesti izlaze iz Svete Gore ozareni. To je u stvari blagostov naše pravoslavne crkve i vere, a naravno iz Svete Gore koje mesta gde se obavlja neprestana molitva i uznosi slavu poj Bogu dan noć kažu sveti starci da uopšte žiteljim manastrijama služba počinje ujutru rano oko 3-4 sata i završava se opet oko 8 a pre toga da u pustinji pustinjaci se mole na svojim vrojanicama u svojim pećinama i kelijama od ponoći do 3-4 sata pa onda sve tako neizmenišno, da skoro 24 sata neprestano kruži molitva u Svetoj gori Atonskoj. Kaže se još da monasi imaju blagoslovo Svete, svete majke Božje, jer sveti, odnosno iguman Andrej, starac koji je živi u Svetom Pavlu, jednom prilikom kad je dolazio peške iz Uronopolisa kopnom, tad nije još bilo tako često brodova, da je ulozeći u Svetu Goru video jednu monahinju kako sedi na steni i drži tri knjige. On nije znao o kome se radi, pa je rekao oprostite, ovo je Sveta Gora, vi ste već zgazili na mesto Svete Gore, znate da je ovde zabranjeno ženama, vi morate da izađete I produžio je, međutim okrenuo se monakinja i dalje sedela. Opet se vratio, opet je reko i tako dalje. Međutim kad je se treći put vratio i reko i ponovo pošao, okrenuo se i video da tu više nima nikog, jedan put je nastala monakinja i se, osjetilo se veliko blagohanje, miris. Izačeo je glas, ja sam igumanija ovde. I to je u bila presvjeta Bogorodica još mu je rekla na da tri knjige koje drži je su knjige koje upisuje one koji dolaze jedna, druga koju upisuje one koje odlaze i ostaju, a treća one koje dolaze i ostaju do života, do kraja svog života u svetoj gori, i da niko ne dolaze u svetu goru dok ga ona ne dovede. Tako da presvjeta Bogorodica jeste, odnosno gospod Isus Hristosa presvjeta Bogorodica jeste centar Svete Gore. Imo nas i trude da to ostvare koliko je u njihovoj moći. Jeli mis o nasi, nismo mi i mi ljudi i trudimo se da budemo bolji. Tako da u centru Svetogore jeste Gospod Isus Hristos. Hristo Sveta Svetogora sa svojom Presvetom Bogorodicom Majkom i onasi neprestano slave ime Boži i presvjeti Bogorodicu, i veliki praznici koji dolaze i gospodnji, majke Božje, obično budu propraćeni velikim denijama. To smo svedoci svi koji smo tamo dolazili i odlazili. I znamo da ta denija ima i poseban blagostol. Kaže se još da presvjeta Bogorodica dolazi za vreme službe koje I nju je vidio jedan otac Andri u jednom manastiru i da deli novčiće i čak je ovakvog malo krošalu govorio da, zato što je on spavao za vreme službe, vidoju snu kako ona deli zlatne, srebrne i pakarne novčiće. Onima koji su usta budni na molitvi i revnostni u molitvi daje zlatne. Oni koji su onako malo pospani daje srebrne, a onima što spavaju daje bronzane odnosno naj najjeftinije ali ne ostavljeni njih znači da se imaju blagost preste Bogorodice tako da preste Bogorodice jeste slava Svete Gore i Gumanija ona je drži ona se tamo slavi imamo negde oko 52 abdenija u manastirima godišnje i naravno svakodnevne liturgije. Svaki monah je dužan da pročita jednom akatist preste Bogorodice. Danas u Svetoj Gori imamo 2100 monaha, tako da, hvala Bogu, sigurno, da je ugodno preste Bogorodici da 2000 akatista ode njoj, upućena svakodnevno i mnogo drugih molitava i tako dalje. Još možemo da kažemo da Sveta gora utiče pozitivno, blagosilja celu pravoslavnu crkvu i ceo svet slobodno, jer dolaze ljudi koji nisu pravoslavni, rače i i oni zadovoljni i blagosloveni, koliko je to moguće. A posljedno, našem pravoslavnom narodu, srpskom, ruskom, bugarskom, rumunskom, gruzijskom i tako dalje, svim pravoslavnim ljudima, Od tih 20 manastira koji postoje jedan je srpski hilandar, drugi ruski sveti pantelejmon, bugarski zograf i sedamnest grčkih manastira. Danas u Svetoj gori imamo dosta posetilaca i slavimo Boga zbog toga jer znamo da svi ljudi koji dođu, dođu jačanjem svojim jačaju pravoslavnu crkvu upravo zato što pravoslavna crkva svoje članove, organske članove svog tela, gospod, Bogočevečanskog tela, Gospodin Sveh Hrista, ima još jače u veri i još oživljenije u samoj sebi. Tako da, hvala Bogu i Gospod je prosvetio Metropolita našeg i njegovim blagostom od Carrafaila, da ostvari taj osnuje taj, to, to prijateljstvo Svete Gore, društvo Trveručicu, da bi oni kroz to društvo Brastvo u Hristu, bolje reći, nekako mi to lepše zvuči, povežu ovaj narod naš iz ovih krajeva sa Svetom Gorom i tako oblagodaćuju i ove prostor u Crnoj Gori, i šire. Ja želim da se zahvalim svima vama, da majka bo, i da se i va, od vas tražim da, se, da nas pomenite u svojim svetim molitvama, da nas prestavu rodica čuva tamo gde smo, da nam da blagoslova, da mi osjetimo njen blagostov njenu zaštitu, a mi isto tako želimo svima, svim pravoslavnim ljudima. Naravno, Svetogora ima i danas staraca, koji, nam, koji nas podržavaju, nas mađe, koji nam daju okrepljenje svojim molitvama, svojim savetima. I naravno, naša Srpska pravoslavna crkva ima čas da postoji naš sveti, manastir Hilandar, koji je osnao Sveti Sava, I tako preno Svetu Goru i Duh Svete Gore u Srpskoj crkvi, crskim arhijerejima, srpskom sveštenstvu i tako i samom čelom narodu. Pa danas vidimo u svakom od naših manastira ovde i u Srbiji i u Crnoj gori, svud u manastirima slike Svete Gore, manastira I tako osjećamo da je ljubav prema Svete gori zaista iskrena i neodvojiva od naše pravoslavne crkve, naše, našeg naroda i našeg bonašta. Vidimo da Sveta Gora još ima utjecaj na mlade ljude koji dolaze, pošto danas mladi ljudi imaju posebnu potrebu za okrepljenjem, podrškom, da bi nekako dostigli da se što manje što manje na njih utiče slobno na nas utiče ovaj svet koji je zaista danas u kome je zaista teško živjeti zato želimo i molimo se da vazneseni gospod Isus Hristo sa svojim presnom Bogorodicom udostoji sve nas da okupljeni u crkvi pravoslavnoj kroz veru, kroz nadu kroz ljubav Sa čežnjom, da uzvisimo srca, kako se kaže na svetoj liturgiji, gore imajmo srca. To jest, uznesimo srca. Oče zaista, svetitelji i sveti oci, i u svetoj gori, i bilo gde, su dost, ima ljudi i svetitelja koji su dostigli to što kažemo uzvisimo srca. I su bili uznošeni na nebo, videli sve te tajne nebeske kojim je Gospod otkrivao duhom svoj svetim, ono što je u stvari i obećao poslaši duha svoga svetoga da zajedničare u svemu što, što nam je Gospod dao, to jest u njegovom bogočovečanskom telu svesvetom telu pravoslavnoj našoj crkvi želi i vama i svima nama da Gospod podari barem malo prosvećenja odnosno da nam da, svoj blagoslov, svoj blagodati, da i mi osetimo takvo nešto. Hristos, pozdaj se. Hrvičniša, pozdaj se. Pogosla se u anu, na ovim blagoslovu, na ovim toplima riječima, mi, sestre, okrenuti ka istoku, okrenuti ka svetim oltarima, da istrajemo sa svješću I sa sigurnošću da koračavamo ovim putem jer onaj koji nas hrabri, koji nas podržava i blagosilja nalazi se na nepokolebljivim visinama, nalazi se iznad svih nevolja, iznad svih iskušenja i taj njegov blagoslov koji primamo u crkvi jeste naša nada, naša utjeha, naše ukrepljenje naše tvrđava, tvrđava vjere, tvrđava koja štiti naše srce od svih napada i vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Sutra, ako Bog da, svetoj božansvena liturgija počinje u 8 časova i 30 minuta, pa da se okupimo i zajedno Sa liturgijom, zajedno sa svetim angelima, kroz liturgija sa svetim angelima i svetim ocima, pod pokalom Majke Božije, da se i mi uznesemo tamođe nam je glava, tamođe je Bog naš, Gospod naš Isus Hristos, tamođe je i Otac naš, tamo odakle nam se i Duh Sveti daje, odakle sijelezi, I daj Bože gdje treba da nas i dovede, tamo da koje smo otpali grijehom, tamo njime i da se vratimo u naručje Otca našeg Nebeskog, kome sa Sinom, Jedinorodnim i Duhom Svetim je slava u vijekove vijekova. Amin.